Боян Боев 17 октомври 1983 23 ноември 1963 година Изнашия живот Издателство Бяло братство София 2010 Боян Боев е педагог и учен с богати интереси Намерили своя израз публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма. Роден е в град Бургас. Баща му е бил стопанин редактор на вестник Голгота, преименуван по-късно в нова епоха. Боян Боев завършва образованието си в Софийския университет Климент специално специалност естествени науки. владее френски, немски и руски език.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 На вашето внимание предлагаме натрупания архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той е публикуван в трите тома Акордиране на човешката душа и съдържа познания за човешката душа, като визира бъдещето на шестата раса, която ще се прояви през новата епоха.